Sonet 5 Autor George Țărnea Dacă am uitat, iubito, cum te cheamă și cum se face ziua în ochii tăi, ascundeți visul plin de vânătăi și nu-mi lua uitările în seamă. Prea mult colind pentru tocheate căi și prea puțin e loc să-mi fie teamă că dacă morții eu i-aș spune, iamă, tu ai zvânta și umbra în bătai. Dar nu încerc aceasta nici în glumă, ci doar mă întorc la tine și te rog: primește-mă și iartă-mă și dumă din partea arătăciților, zălog, la carnea ta de soare și de humă, pe stelatul cerului Polog. Lectura Maya Martin